Shka po jabëzorë bërëgjatë ti? Shka po jabëzorë ti? Ku i kejbe ato muslimanë të sot? Ku janë ato? Hadhe, që janë? Ku janë? E di ku janë? A ti ku je ti? Si të dush me i dit ku janë muslimanën A ti ku je ti? A po kej dëshir me di ti ku je? Ti je a ti ku që pri vitit Për ka iki vit s'ke lezuas një pache A ti je? Sa pache material literatur të lojlojshme i ke lezuas në altër të jetër? Zërë Po sa libra i kete shpija, ban me të piz Jo, për të pizë kështu, pra Sa arkehin biblioteka me, me pa një material Me shkletudi, qka, qka është kjo E qka di, pra ti Ti e din që te lien Edhe e din me e shat sultanin edhe sultanet Edhe pashallarët e ati Njoni me të prej me shpat Gjati halar dërgut pashen me kluse u bo beti Këta e din mir Edhe e din me e shat Osmalit os, os, os, Pashin gjami prapo thom E din në ta vinë shqiptarët këta janë 7 milion, ato në vot janë 20, po në Ballkan janë në vot janë 20. Dhe 20 milionë në ta din se frekuenca ngritur për shëmbët e sultanëve dhe të shtetit osman nuk janë për çvetën për nat janë për i serbië të drejgu me mirë, mos më thar, mos më thra vak me shat çka duhet. Mos më pas ko E tani njoni e hapë gojen, të më falni, po e thamë shumë thjesht, të më ka hië me thamë, po pëthamë. Njoni prej neve, e hapë gojen edhe i thotë hodgjës, i spjegon hodgjës pak për Sultan Hamidin, për sistemi në Osmanë. Ndë gjoni ju që i mendoni se jeni të shkolluar, e une jam në shkollën e juve. Une jam në shërbimin e juaj. Une jam të kam të juve për ka shërbimin edhe për ka vullet i punës të e kam vullet i në ullet halaf. Une jam në shërbin, Unë dhash një provim në vitin e kaluar në Bejrut, provim magistraturë që është në shtetit osmar. Dë gjëni mirë, prej librave, prej arhivave, të vullosura, ashtë vërtetu se në administrata e sultan Hamidit dit i posedon në arhivin e Turqies 53 milion dokumentet. Arhivi i shtetit Osman, vetëm pjesën a sultan Hamidi dit, i posedon 53 milion dokumente administrative në arhiv. Shtetit Turqies, deri tash në këtë vit, ka leju me upa të dokumente për magistrat dhe doktorat 3%. Vetëm 3% për 53 milion dokumenteve janë ledu deri tash. Shka di njëni projektive njërzve tash për shtetit Osman a për sultan Hamidin? Shka di njëni projektive njërzve tash për shtetit Osman a për sultan Hamidin? Shka di njëni? Din asë një sen E din pazarin e gjave Dhe edhe pazarin e gjelbër Asë as, ma pak asë ma shumë Pra ta vem gishtin kok E të mëndoj mirë që ka për flasim E që ka për isojmë popullit tër A ishte një shtet A ishte një shtet Qikorri sukseset e veta Pre Istambolit Deri në veriur në Polonis A ishte një shtet qikorri sukseset e veta Pre Istambolit e deri në jugën e Jemenit a ishte një shtetë që ushtroj sundimin e vetë mbi njerëzit që sot po mundohën me në regullu neve baba i Filipe Gonzalesit a, i, a i jetoj si njeri i vind të era 7863 vite më rallë për Spanjën të, të cilën në e mërën edhe ja në e mërën për e lamna për nom, na sot jemi të lonë alas jemi të moras gjo du pa andra a ishte një shtetë më sëfaj vetëm sultani imramja ati 53 milion dokumente në administratën ati 3% i din magistratë Edhe doktora sa din qerta thon. Mos fol për një ushtri e cila mos fol për një ushtri e cila ushtaria e asaj Erre prej Stambollit zhvilloi një luftë shumë të bukur, të mrekullueshme në, në fushën e Kosovës. E pastaj masi e kreu Sultan Payaziti djali i Muratit atë e urdhnoi sultani prej Stambollit me skuqëmë luftuën suri. Në sham, mos fol për as ushto. Mos fol se bën një gjuna. A i shkoj me që më pat kalin Siri luftoj Masi luftoj e ushtri në Siri Ardë emri nga sultani me shku me luftu në Egypt Me vazhdu luftën të tokat e Egyptit E një ushtan ndokës të ishbezdis Ashtu shkru në historija Ndokës të ishbezdis pak tha A i tha Edhe sa do të uftojmë në në shpin të kalit a thu I shkoj i sultanit I shkoj i sultanit pajazitit kjo pjar A i pajazitit i hip I pari ishte Hipi në shpinën e kalit vetë, edhe i theri u shtarët e vetë, i radhiti ato mirë, edhe tha, kam vetëm një fjalë, e pritën se qka për fletë, tha, burat në t'hipin shpinën e kuajve për e gjiptë, thunjë u grave në qkojnë të gratë. A i këtu tha, burat në t'hipin shpinën e kuajve se për shkojnë për e gjiptë, e mri karë, tha thunjë u grave në qkojnë të gratë mësë folë për apun ajo ka kallu t'ilke umëtën këdë khalët la ma kësëbët wa lekum ma kësëbëtum a ishtë një popol që shkoj dhe i mori mëritët e vata më vata fa Allah u jelle jelaluhu la ma kësëbët wa lekum ma kësëbëtum ti folë për mëritët e tua ti folë që alasje bëgatër mizat më mizat alasje bëgatë më mizat folë për vata kwi kejë mëritët e tua